Ada tiga tanda i'rabnya. Wahia al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Kasrah sebagai tanda utama ya dan fathah sebagai tanda i'rab khafat atau majrur yang turunan. Yang pertama al-kasratu wa ta'kunu alamatan lil-khafdi fi thalasati mawadiyah. Al-kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Yang pertama al-ismul-mufradu pada isim mufradu. Nahu salam tu ala talibi Contohnya aku memberi salam Ya kepada Pelajar ya Fattalibi Fattalibi adalah ismun majrurun Dia majrur karena Temu huruf jair ala wa Wa'lamat hujarrihi al-kasrah Dan tanda jairnya adalah Kasrah Yang kedua Wajamu taksiri Nahu salam tu ala talibi yang kedua pada zaman taksir contohnya aku memberi salam kepada para pelajar fattullabi maka at-tulabi ismun majrurun dia majrur karena bertemu huruf jar wa alamatu jarrihi al-kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah Yang ketiga wajam muannats salimi pada jamak muannats salim Nahu, contohnya salam salamat hindun ala at Hindu memberi salam kepada para pelajar perempuan. Fatthalibati adalah ismun majrurun, di majrurkanahur bertemu huruf jar, waalamatu jarrihi alkasrah dan tanda jarnya adalah kasrah. Tanda yang kedua adalah alyau wa taqunu alamatan lilkhafdi fi salasati mawadhi'. Ya, alya menjadi tanda khafat pada tiga tempat yaitu fil asma'il khamsa. Dalam isim-isim yang lima, contohnya salam ala abika aku memberi salam kepada ayahmu fa'abika, maka kata abika ismun majrurun ya dia isim majrur karena bertemu huruf jair ala wa'ala matujarrihi alya dan tanda jarnya adalah ya isma'ul khamsah itu isim yang lima ya, yang seperti yang setelah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu abuka ya Akhuka hamuka yang ada lima Sini diberi contoh abi ka. Yang kedua wa fil musanna dan isim musanna. Contohnya salamtu ala talibaini. Aku memberi salam kepada dua orang pelajar laki-laki. Fa talibaini -laki. maka kata talibaini ismun majrurun adalah isim majrur karena bertemu huruf jar ala. Wahlamat tu jarrihi -ya, dan tanda jarnya adalah alia. -ya. Yang ketiga wafijam ilmudakar salimi dan tanda yang ketiga yang tiga, yaitu ya menjadi tanda kofat pada jam ilmudakar salim. Nahu salam tu alamul tahhidina. Ya aku memberi salam kepada ya para lelaki yang bersungguh-sungguh fal mujtahidiina maka kata al mujtahidiina ismun majrurun dia majrur karena bertambah dengan huruf jar ala wa lam al -ya, dan tanda jarnya adalah ya yang ketiga adalah fathah sebagai tanda khafath atau majrur wa takunu alamatan lil khafdi fil ism allazi la yansarif Yaitu pada isim yang tidak bisa ditanwin. Ai allazi la yaqbalu tanwina wal kasrata. Maksudnya isim allazi la yansharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasrah. Seperti pada contoh salamtu ala Ibrahim. Aku memberi salam kepada Ibrahim. Fa Ibrahim maka kata Ibrahim ismun majrurun. Dia majrur karena bertemu dengan huruf ala, huruf jer Wa alamatul jarhi al fathah dan tanda jarnya adalah fathah. Wa alamatani dan bagi jazam itu ada dua tanda. Wahuma ya keduanya adalah sukunu wal Sukun dan penghapusan. Tanda yang pertama sukunu wa alamatan lil jazmi fil fi'ilil Sukun menjadi tanda majzum. Pada fi'il mudareh sahih akhir Ay maksudnya Apa itu fi'il mudareh sahih akhir Alladhi laysa akhir Harfa'il latin Yaitu yang akhirnya tidak berupa Huruf ilad Apa huruf ilad? Alifan, awawan, awyaan Huruf ilad itu ada tiga Alif, waw, dan ya Jadi fi'il mudareh sahih akhir Yang akhirnya tidak berakhiran huruf ilad tersebut Nahwu contohnya lam lam yaktub ya dia ya tidak sedang menulis fa maka kata yaktub adalah fi'lun mudhari' i'rabnya majzumun bilam ya dia majzum karena ada huruf lam lam itu adalah penyebab majzum wa jazmihi asukun dan tanda jazam bagi kata kerja yaktub itu adalah sukun Ketika lamnya dibuang maka kembali lagi ke marfu Yaitu yaktubu Ketika masukkan ada watu jazimah Atau amil pembuat jazim Maka dibaca majuzum Lam yaktub Dengan tanda majumnya Adalah sukun Yang kedua al-hadfu Yaitu dihapus Wahu ala na'u'ayni Dan al-hadfu ini memiliki dua jenis Jenis yang pertama haswi harfil illah Yaitu dihapusnya huruf illat ya. Huruf illat yang tadi Bisa alif, bisa waw, dan Bisa ya wa kunu fil fi'lil mudari'i Al-mu'talil akhiri Yaitu uh, Pada fi'l mudari' Mu'tal akhir Yang akhirnya ada huruf illat Seperti pada contoh Zaidun lam yasa'a Zaid tidak berusaha, walam yad'u, dia tidak menyeru, walam yamsyi, dia tidak berjalan. Maka contoh-contoh di atas ya, lam yam yas'a, ya. yas'a itu mazum ya dan tanda mazumnya adalah hazful hazfi harfil illah atau hasfu harfil illah, dihapusnya huruf illah. Karena saat lam yang dibuang maka kembali kepada marfu dibaca yas a ya yas di sana ada huruf ilat alif ya alif bengkok ketika, ketika bertemu dengan lam maka dibaca yas a walam yadu ketika lam dibuang maka dibaca yadu di sana ada waw Waw sebagai huruf ilat namun ketika majazum walam yadu Ya diha Dihapus huruf ilahnya Walam yamshi ya Lamnya dibuang dibaca Marfu yamshi Fa kullu wahidin Mina min hadhihi al af'ani Fi'lun mudari'un mu'talul akhiri Majzumun Dan maka setiap satu dari Ya salah satu dari Fil-fil di atas ada Fi'l mudhari, mu'tal akhir. Dan iqrabnya mazum Wa'lamatu jazmihi hasfu harfil illah Dan tanda mazumnya dengan dihapus huruf illatnya Yang kedua Jenis al yang kedua Wa hasfin nuni Ya dihapus nunnya Wa yakunu fil af'alil khamsah Ini ada pada fil fiil yang lima ya. Lam yaktuba contohnya Dia Ya dua orang tidak menulis Wa lam yaktubu Wa lam taktubi Ketika lama dibuang maka dibaca Yak Tubani, ya, dan Tak Tubina. Fakul wahidin minha dihilafal fiil mudariun min alafal mudari lima majzumun, wa lama tejazmihi hasfununi. Maka setiap, ya satu dari fiil-fiil di atas adalah fiil mudariun dari golongan fiil-fiil yang lima irapnya majzum dan tanda manzumnya adalah dihapus nunnya. sini ada tanda bintang hunaka khamsu alamatun takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rab. Di sana ada 5 tanda yang berulang pada Dua ya dari 2 dua, dua macam atau 2 dua, dua bagian dari bagian-bagian i'rab. -bagian yang pertama al fathatu, tanda fathah itu berulang pertama ada fi nasbi dalam mansub. Dan dia adalah tanda aslinya. Dan fathah juga ada filkof di, ya, pada isim fil ismi lathi la ya, yang syarif. Jadi fathah ada di nasab dan ada di kofat. Yang kedua al kasroh kasroh itu berulang pada filkof di, ya wahiyalla wahiyalla alamatuhu al asliyatu dan kasroh adalah tanda asli Ya, kasra adalah tanda asli khafad dan juga ada di nasab. Ya, di nasab fi jamil muannats salim. Pada jama muannats salim. Yang ketiga al-alifu. Al-alifu yaitu merupakan ad, ada pada i'rab rofa Wa lamatu ala raf'il musanna. Dia menjadi tanda marfu bagi isim musanna. Dan alif juga ada pada nasab, fin nasbi. Wa alamatu alanas bil asma dia menjadi tanda bagi isim-isim yang lima tanda yang keempat ya itu berulang ya pertama di finasbi alamatu alanas bil musanna sebagai tanda nasohnya musanna dan jamah mudah karsalim dan juga ada pada iraf kafat fil kaf alamatu alamatu ala kaf musanna sebagai tanda Majrurnya Musanna Wajamul Mudakir Salimu Jamul Mudakir Salim Ya wal Asma'ul khamsah Dan Asma'ul khamsah Yang kelima Hasfun Nun Itu ada dua tempat Dalam nasab Nasob finnasbi, Alamatun ala Nasbil Af'alil khamsah Sebagai tanda nasab Fiil-fiil yang lima Dan pada Jazam Ya dan pada Jazam Alamatun ala Jazmil Af'alil khamsah Sebagai tanda Majzumnya Af'alul Khamsah 6 Selesai pembahasan tentang Majzum Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu wa la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh